Det, är det inte det som FI har slagit för nu? Att tjejer ska, att tjejer ska, få ska kunna sig. prata om teknik utan att, tjejer att tjejer folk ska kunna, kolla snett på dem? Att tjejer ska kunna få prata fritt? Ja det känns som en fråga som jag gärna. Sånt. Det är därför jag gillar det, jag tycker de är lite för radikalt. Ja vilken tjejer kan de, de hålla käften? Jag tycker det de behöver Prata om, någonting. Någonting. Prata om sina hästar. Och... De pratar om mm. sitt glitter, glitter och läppglans. och mens och tamponger Men det är också för att det är väldigt, alltså jag älskar att prata om mens. Det är, ja, det Jag skulle inte säga att det är roligast, det roligaste jag vet att prata om, men det är, it's up there. Men... Ja, det slår inte hästar och glitter. men jag har ju aldrig varit så intresserad av hästar, förutom på avstånd. Du är ju tjej, vad är så skärpt du? Jag, vet jag vet det, kanske inte är tjej. Nej, det kanske är där se. det ligger. Ja. Men jag har många vet. sådana här avstickande partier som har börjat också, som paroderar på fe. Menar du maskulint initiativ <laughs> eller satanistiskt satanist initiativ? <laughs> satanist <laughs> ja, det tycker jag faktiskt är ganska roligt. Men initiativ, det är ju... De menar, verkar lite vettiga nu, tycker jag. Ja? Va? Eller? Ja, kanske. Äh. Ska vi förklara... Ska vi förklara eller? att vi, det, vi går i en kulvurt? Att vi alltså håller på med en gående podd. Mm. Det här är ju ganska spännande. Frågan är om vi ska spela in hela avsnittet så här? Nej, det ska vi inte väl. Det ska vi inte. Eller kanske. Alltså ifall vi inte hittar ut härifrån så blir det ju... Det kan ju bli väldigt spännande. Vi går alltså runt i, i jättelånga korridorer som ligger under sjukhuset. Aha, det, det som är trevligt, detta är ju svårt är att det är ett ljudmedium. Mm. Men sjukhuset har ju låtit sätta sig alltså barn, sjuka barn, måla tavlor i hela kulvården som de sett upp. Visst har om de det? 33, det ja, ska vi. Ja. Um, nu går vi alltså i fågelgången som är alltså en riktigt smutsig korridor med några eh, fåglar så här på väggen. Ja, precis. Um, mm, mm. Det var länge sedan vi spelade in det överhuvudtaget. Det var väldigt länge sedan vi spelade in det. Jag tror det är flera månader sedan. Det, jag tror att det är två månader sedan. Mm. Och därför blir det extra kul att vi hinner spela in på. Ja, och, och det som är roligt är att jag känner som att vi har mindre att prata om nu än någonsin har haft. <laughs> <laughs> Nej, men vi ska bena i det. Ja. För vi måste ju på något sätt göra en liten recap på vad vi har gjort den senaste tiden. Oh ja, Älan så skiter vi det och bara pratar om vad som helst. Jag tror det blir nästan bäst. Jag tycker vi ska göra en kombination. Ja, det tycker jag också. Det tycker jag blir bäst. Vad en det? Vad med... gick om Gamecube? Nej, nej. Det var något annat. Fyrkant, det var fyrkantet. <laughs> Kubiskt till och med om man ska tänka i alla vi prata om att du har druckit öl, det kan man prata om. Ja, jag har druckit allt. Det, det är trevligt för jag är färdig nu med <laughs> Jag har är inga är Nej, det tycker eller inte? Ja just nu det. Men alltså men, nu äh, vet jag vart vi är. Ja vad bra, du vet inte jag. Nu Nej men, men grejen är ju jag är färdig med tentor och mm. allt sånt här. Jag har ett seminarie, praktikseminarie som man inte behöver förbereda på torsdag. Mm -hmm. Innan dess, ingenting. Skönt för dig. Ja tack. Jag ska gå i skolan tisdag och onsdag och sen är jag färdig. Mm. Nu är vi i onkologen. Nu är vi onkologen. Men frågan är, var är det Lilla Svant du här. Boom la bomba bom. Friend, friends, friend, boom. La bomb ballala boom Friend, friends, friends, friend Boom La Bombala Friends, friends, Friends Boom. La la la la Friends la la la la Välkomna till vår! podd! Yay. Där vi lämnar våra Nej. hjältar Tyst nu, jag får okay. säga detta som Aa. jag har gått och tänkt på Där Aa. vi lämnar våra hjältar sist Då var de nere i kulveten Och var vilsna, men nu har vi hittat rätt till ja. ett rum nu har vi hittat ett rum Som vi inte har bokat och vi hoppas på att ingen kommer in och stör oss Nej. Eh, Om det är så att någon kommer in Då kanske vi kommer att eh, kan Vi kan gå tillbaka igen. ner till kulveten Då kommer vi kanske, ja, ingen vet vad som händer det, det är lite det som är spännande också Ja men det livet. är det faktiskt man um. lever på kanten, mm. så att säga. Precis. Hur mår du Elias? Jag mår mycket bra, tacka som fråga. Mm. Hur mår du, Sanna? Eh, jag mår också bra. Jag har jobbat idag, det var kul. Och sen har jag gjort lite andra saker. Ja, vad jobbar du för någonstans? Eh, jag har, idag har jag jobbat extra på barnpsyk. Coolt, eller coolt. Intressant, rätt? sagt. Ja, det, det är väldigt uh, intressant. Och uh, ja, det var trevligt. Perfect jag tackar, ja jag har också gjort dig <laughs> jag, <går> jag tackar utan. dig för det uh, jag slår mig själv jag gick och lyssnade på Värvet. det är väldigt sällan jag gör det nu för mm, det är inte så ofta som jag det är intressant jag har haft en släkt med Gustav Norén vet du om det ja. Uh, ja det var riktigt om du inte har lyssnat på det så ska jag lyssna det tycker jag nu bland mm. de bättre värvet avsnitten jag har hört jag har inte lyssnat på den faktiskt jag, jag, jag, jag, tycker, jag lyssnade på ja, jag har lyssnat på några som mm. jag tyckte var bra men jag jag har liksom tappat värvet också, mm. för att jag, det ja. Nej, men det är verkligen så att jag tycker det är intressant att lyssna där, alltså det är ju dumt av mig, men det är ju kul att höra folk som jag faktiskt sen innan har haft något slags intresse Ja, precis. Det är alltså inte att jag Absolut. kanske har gillat dem, men ändå mm. vet Man vet vem det lite. är, man ja, men med. Men eh, en annan sak, ska vi prata lite om valet kanske? Uh, ja, men först ska jag säga det här varför jag började prata om valet, okay. för jag lyssnade mm. på First Aid Kit idag. <laughs> ja. För de tycker jag är skit. När han har intervjuat bara, ja. dels så låter de exakt likadant, så Det känns som att han har intervjuat en person. För de låter exakt likadana. Och de är från en skede? Är de från där? Mm. Sjukt. Jag vet mm. inte vad det ligger. Men, det är en förort som ligger i södra Stockholm. Ja, okej. Okay. Men det var så dumt. För då så sa han att den ena av dem klara. Uh, jag vet inte vem av dem det är riktigt. Det men... finns en med lugg. Men mm, det är med, med, med, hon som sjunger mest i Lilla Sidan, tror jag. Men de sjunger väl stämmer hela tiden, eller? Ja, men hon är alltså den, den, den, den korta av dem är ju ändå, den korta med lugg. Mm. Hon är ändå mer huvudperson, tycker jag. Mm. Och men och så, så sa de att hon... Att hon var ful? Nej. Nej, sa att, hon, så sagt, nej att hon hade äh, förlovat sig ja. och flyttat till England. Och då slog det mig att jag blev lite ledsen. <laughs> jag tänkte, där hög min chans. Lite så. Jag Har du jätte... haft en liten crush på henne? Också? Nej, verkligen inte. Men det var ändå. Men tänkte du bara jag... tänkte ändå så här, nu är min chans bort. Ja, men, men, men faktiskt, jag vill bara, typiskt. Men det är också väldigt kul. Ja, men jag kan förstå vad du menar. Det är inte som att du har ju ingen relation till henne. Nej, ingen, alltså jag har sett dem live. Mm. Men jag hon, tyckte det var fick, bra, men det är se, inget mer så. Så Hon har ingen relation till dig i alla fall. Nej, jag har nog mer relation till henne än något har Precis. Och den lilla jag har ju som sagt väldigt, väldigt liten. Mm. Och det är att du har sett henne på en koncert? Yeah. Alltså, alltså, ja, men jag tror det kvittar det vara. Ja, men jag håller med. Om man ändå kan höra någon sån där som bara, ja, äh, den har gått och gift sig. åh mm. oh, fan. Ja, men precis. Som att det, som, det, som att det liksom, i ja, något ja, universum för, skulle finnas en liten, liten chans. Att så här, oh, men det kan nog bli. Kommer du ihåg din första kändis-crush? Alltså den här klockan tar jag bort, tycker jag ja, jag tänkte precis säga det. Sånt är ta story, ut batteriet. Nej. nej, nej, det var dumt. Min första kändis-crush. Jo, det var ju... Det var inte Pepp Sparsen, utan det var AJ i Backstreet Boys. Men, vem, vem är det? Den coola. Den, han den som coola. var lite mer gangster Han hade var han som hade såna typ simglasögon på sig Ja, han hade såna här snabba glajor Spikes Jag trodde att Och äh. hade, han, hade han inte typ ringnäsan? Jag vet inte Han, han, ju han var ju liksom, verkligen cool mm, Han hade så här konstig skäggfrisyr Du vet Ja men det måste man ju vara han, man var ju typ det liksom... snaggad var han det, eller hade sån ganska sliskig, ja, greasy frisyr Men han hade liksom den här frisyren på skägget som, när det liksom mer som Men som en sån goatee heter det inte det Nej för det är väl bara när det är lite sånt här fix Nej det är en sån solpatch jag väl Sånt som bara är en sån flapp på hakan tror jag Alltså har du tänkt på att den, om den hade suttit här <laughs> Ja den hade varit tre centimeter upp så att <laughs> en Hitler och så Om den hade varit ovanför mun då hade det varit en helt annan sak. Men alltså det finns ju inte. Är det så att tänk om det var så att Hitler han ville egentligen. Han kanske bara odlade. Han, alltså för, man han kan hade säga så här, inte bättre skäggväxten på den där lilla centimetern <laughs> ovanför läppen. För jag tänker så här, han, han, han lanserade ju ett helt nytt skägg. Mm. En helt ny skäggfrisyr tror vi. Det är väl han som gjorde den stor. Och också bara han. Charlie ja, men... Chaplin också, men det var väl lite ja, svärd, ironiskt. Ja, men det var väl i den här filmen som var en parodi på... Det våras för Hitler. Nej, Nej inte heter den. Det? Nej, Nej, den heter ju... Diktatorn heter den. Exakt. Men jag tänker att det, var, det är ju... Tänk att liksom lansera någon slags frisyr mm. som blir så odödlig som den mustaschen. Ja, men också att det var, det var ju sån där... Uh, en one-hit-wonder kan man ju säga. <laughs> det är inte många som har kört för den efter. Nej, men och och både, det... alltså, han har ju dels förstört den där. Det är ju ingen jättesnig musak, men den är, det är lite så cool. Mycket oh. Så den har han ändå förstått och sen så har han ju förstått namnet Adolf, ganska rejält. Ganska rejält? H just, ja, namnet Hitler tror jag inte heller är så många som tar längre. Jag tror inte det är jättemånga som, som ska gifta sig, och man, alltså när man gifter sig så kan man ju få välja ett nytt namn som man hittar på, mm. som man bara tar. Jag tror inte man får välja Hitler. Jag tror inte man får, får välja Hitler, och jag tror, in jag tror inte heller att, att om man, om man hade möjligheten så tror jag inte att det är jättemånga som tänker och nu ska vi gå och gifta oss. Eh, mm. Vad ska vi heta? Vi kan ta namnet Hitler. Men det var ju någon sån, jag vet inte om vi riktigt har pratat om detta. Tvårtan? Det någon... nej. Nej. nej, det var ju inte alls det skulle jag skulle säga. Ja. <laughs> Kanske nu utvecklade storhetsar. <laughs> ja, men, eh, det, nej, det var detta ordentligt? Men det var ju någon sån i USA det. som mm. hade barn. Mm. Som döpte dem till Aryan Nation, mm. eller vad var det? Mm. Typ um, Aryan uh, Nation ja, och uh, typ något annat. Aryan ah, Nation och. Det var det Adolf Hitler så, så, så, så, så sa av en reporter här Ja, det är väl lite nazistiskt. Han bara, nej jag tycker bara det är fina namn. Jag <laughs> Vet du varför jag sa tårta? Nej. Därför att när jag läste den artikeln så var det en bild och då fyllde det här barnet år. Och då hade de var liksom det... en tårta Kände där det, det stod... det en svastika på Nej det var inte det, men det stod ju Adolf Hitler. Liksom, one year old typ. Och då, det, var min, alltså, det var min första koppling när du började mm. säga det. Det var bara tårta. att säga Men det var, var det viktiga. Ja. Artikeln handlade om oh, en torta. Men det talade så starkt till mig just att han mm. hade en torta där i Storbritannien. Mm. Nej, det är väldigt konstigt. Men jag tänker, finns det. Jag har ju väldigt svårt att komma på andra eh, liksom frisyrer och sånt som har blivit lika talande för just en enda nej, person. Nej, men jag tänkte på det. Ronaldo. Du vet, han. Eh, inte Kristiano utan han den gamla Ronaldo som jag inte kan föra anonym på. Kan Från nej, Basilien. Jo, men som inte. kom in på VM. Jag ska inte säga vilket år för det vet jag inte. Men när han hade den här lilla lilla trekanten uppe i pannan. Inte känner till. Ja men vänta nu tar vi en snabb Google-paus som jag klipper ner sen. För detta, du kommer känna igen mig i alla fall. Den där, den känner du igen ju. Ja? Inte så. För jag tror detta var ju samtidigt som Beckham. Alla hans frisyrer blev ju jättepopulära. Ja men han hade väl också någon sån. Alltså det vi tittar på nu är en bild av ett rakat detta är som en inverterad Längst fram på typ. pannan så är det liksom en liten halvmåne av hår. Är inte ja. det ganska bra beskrivet? Jo, det är, alltså jag tror, jag hoppar Den är, den är, inte den är ju inte grann Men jag tänker att han vill hoppa på det här bäck mm. De, Bäckham kommer med lite sådana udda frisyrer ja, Som exakt. alla killar som tar honom. men jag tar och gör en Jag har bara klippt mig hos frisör Två gånger i mitt liv Vad? Eh, för då? Därför att första gången så var jag hårmodell Och sen andra gången så Så toppade jag håret Det här var alltså kanske tio år sedan Toppade jag håret när jag tog hål i öronen För att jag klipper mig alltid själv Va? Eller en kompis klipper med. Nej, Jag vet inte vad jag ska fortsätta. Men det känns ändå väldigt lite av att klippa sig. Vad tycker du att det är dåligt att klippa sig och frisar? De är Nej, absolut det. inte Det handlar ju mycket lite om det. Mm. Och mycket, mycket mer om att jag är snål. Lättja. Mm. Inte lättja. Lättja. Snålhet. Lättja är ju inte det. Lättja är en dödssynd. Ja, men lättja är ju någonting helt. Lathet. Är det det? Är det väl? Men är lätt. Ja. Sen finns det ju dödssynderna. Vad har vi på dödssynder? Ja, vad har vi på dödssynder? Lätt, ja. Att äta för mycket glupskhet, eller vet du det? Gl äh, äh. Glatt, Ja, precis. Vad, vad sjutton heter det på svenska, då? Matglad. <laughs> Hungrig. <laughs> Hungrig. Uh, över, äh. Men vad heter det? Ja, fan, alltså, vi har ju Nej. sett SÄV, jag borde kunna ramla ja, dem de här ja, i sömn. Men, men vi vill lämna den så länge. Mm. Sen är det ju högmod. Mm. Varför det är det också fan? ett, ett sällan säl säl säl man använder högmod. I... Högmod är väl typ som att man är kaxig. Ja, liksom. det är man är lite man som öven... Ikaros som flög från nära solen. Var Precis, det? och brände vingarna. och mm. eh, han Brände in. sig och fick hudkrisar. <laughs> Nej, Nej han fick lymphom. Han den är rolig, den läkaren som... Ja, TV4-läkaren, ja, solenläkaren, ja. vad kallas han? Den, den brun brände glade mm. doktorn <laughs> som älskar att åka på semester och bara sola. Ja, men han är men Jag vi, tycker att han är, det är ganska innan. god. Ja. Eh, högmod, eh, lättja, att äta för mycket så vi inte kommer ihåg. Men det, det heter inte ja. Nej men det heter inte det. Fråseri. froseri heter det. Mm. Och sen eh, mer, avund. Avund. Vad händer i filmen? Alltså det enda jag kommer ihåg, det är någon som äta sig och det är ju... Oj, oj, oj. Är det någon som har glömt telefonen på jag tror den personen heter Elias ja. Högmod. Nej, men jag tror jag måste svara. Jag kan förklara sen. Ja. Hallå, hallå. Ja, de har inte klart att koppla om det, för telefonen funkar ju inte hemma hos dem. Så jag är som mamma och pappas personliga växel. Men du får helt enkelt ringa. Nej, jag förstår att du inte vill ringa. Jag gör det. Ha det bra. Ha det Hej. Ja, där kan väl ta det direkt. Mamma och pappa var ute om förra veckan och så ville de koppla om sin telefon för att inte tjuvar ska ringa och sen märka att det inte är någon hemma. Det här, jag måste bara göra ett, ett break här. Ja. För att det här är ju någonting som jag inte upplever så som det stadsbarn gör. är. Inte. Nej, men det är mycket tjuvar i vårt område. Mm. Tre, nej, det vet jag inte om det. Men, men det, äh, grejen okay. är väl att sen, så under tiden de har varit borta i kvart sen de tog grejen det var. Då har deras telefonledning gått sönder. Så nu så, man måste ju ringa från hemtelefonen återigen, för att avbeställa så återigen, nu så är deras växter liksom. Återigen något jag inte riktigt kan relatera till. Att en telefon som, går sönder? Att en telefonledning går sönder. Ja, men det kan ju inte, kan och inte och vara typiskt. Som i Stockholmstad. Det måste ju hända varje dag. Inte alls ofta. Nej men det är inte, det är inte varje dag i Ängelholm heller, kan jag säga. men det har ju hänt ja. som idag. Ja, men jag tänker typ om det blir storm och sånt, då händer väl det eller? Ja, gudron slår ju hårt mot engeln. <laughs> <laughs> Skimman, alltså. Ja, <laughs> absolut. Adam, Nej, åter till. Ja, så... Vad pratar du om dödsinnorna? Mm. Men vi har glömt några. Vi har bara fem. Det finns sju. Ja. Il, inte il, alltså en ilska, fast superärg. Fredet! Fredet kan du. Mm. Det är en. Och sen är det en kvar. Ja. Högmot, frosseri. Glutenintolerans. Avund, glutenintolerans. Nej, men detta är inte så viktigt va? Det är äh, en till. Det är bara spännande att komma på den sista. Säg dem, vad hade vi? Högmod. Ja. Frosseri. Ja. Lättja. Ja. Avund. Ja. Vrede. Ja, det är lust är det inte något sånt som så är lustfullt? inte det lättja? Men lättja är lathet. Ja. Men det är ju något, någon slags... Översnuskighet ja, Men vi kommer på två nya då. Två till, en till ja, men Jag kan tydligen inte räkna. Jag fick det bara till fem. Jaha, ja, skitsamma. Det, glutenintolerans. Ja just det och översnuskighet. Åh <laughs> oh, det är så vidligt när folk är översnuskiga hela tiden. Ja. Berätta mer vad du gjorde på din praktik. Uh, på praktiken, ja, men vi var i Ekfjö sen hade jag praktik i um, Nässjö och Vetlanda så vi pendlade där Mm. Det var de var inte vana. Två varna. ställen ju absolut inte nej, men, skulle kunna peka ut på en karta. Nej, det inte kan inte ha jag heller. Absolut um, inte för tio De hade ju inte att tala om om um vegetarianer i i i, i Nesho, kan jag säga det var, <skratt> Internet hade de. Ja, ja, det hade de faktiskt. Men, alltså det var ju det var, var jag har ni något vegetariskt och bara, Vad Ja, och vi har ju såna här räkpaj som <skratt> så, Ja, ja alltså det hade... ännu mer vegetariskt. Vad? <skratt> Vad ska jag ha med dig till? <skratt> Det var, ja. Vad ska han med det till? Ja, men de var, de var, det var ganska roligt För vi hörde så här, alltså I Ekfjö där vi bodde mm. Alla var oh det är så rik kulturstad De har bioklubb och grejer så. <laughs> Oj. Har de biograf? Och, och bioar, för ja, det är verkligen storstad Och sen eh, sa de att det, det är så gott Och så fin, fin matkultur där också och vi bara, oh, men fara nice. Så sista dagen skulle jag och Fredrik, som jag praktikman mm. ut och käka ut Och så gick vi på gatan, den ena, mm. den ena gatan som ja. fanns. Så kom vi först till en tajgästang som så men helt okej ut. Men ja. ja, vi var inte sugna på thai -bott. Så gick vi vidare 10 meter, där kommer en thai -västrang. Fortfarande inte suger på det. fortsatte det går. då kommer det faktiskt en kina-restaurang. Så det är inte, inte riktigt samma sak. Fortfarande samma världsdel. Ja, och sen så går vi vidare och där kommer en thai -västrang. Så, så den rika kultur, eh, matkulturen, ja. det består ju alltså utav tre tairesvanger och en kina. Jag alltså. tror det är den nya flygan. Du hittar inte många sushi-ställen där, kan jag säga. Men, jag undrar, men är, det inte, är det inte så, hur många år efter är de då? I, ja, alltså, men alltså, det, grejen är, de har, ju, ja, de har ju snackat, julet hade ju kommit nu också, så de var väldigt passionerade. <laughs> eld, ja, de har den, den den... Den har väl funnits där ett tag men, mm, men det är det fortfarande så att när bara liksom när blixten slår ner ja. så blandas det så så här, äh, där är eld. Så, så kommer <laughs> alla, de, alla de som rökar måste väldigt snabbt fram och, <laughs> och sen måste de kedjeröka liksom tills nästa gång. Ja, de det... måste liksom ta sig på sig på ja, sig. Nej men verkligen och det... tills nästa nej men det som gäller är att det måste ju alltid vara en alltså det är så de håller eller elden levande för att den Själva brasan släcks ju till slut, ja, men någon får ändå gå ut med lite glöd på ja, men det, är det jag man menar. får tända från folk till folk. Men det, är, det, det är det jag menar att de måste röka hela tiden? Ja, men inte jag, alltså, mellan personerna kan det vara. Ja, det kan det vara. Så äh. det, är inte, det är inte bara en person som de väljer ut som ja. är så här du är den. du är den. Mm. Så du måste röka hela, hela ja, men tiden. Precis. Men vad sjukt om det vore så att så här, vi inte hade eld. Liksom. Så att vi, alltså Nej, vi var alltså, tvungna att ha det levande Ja men jag tycker att sånt är så lätt Jag hade klart mig så himla bra på eller och, och sånt där du att... Nej men att, att, att, att folk säger sådär Att julet, är julet Jag tror att jag har pratat om detta också innan För detta blev ofta sur på Julet är hur lätt som helst att uppfinna Jag hade uppfinnits på en dag <laughs> Nej, men, sådär, men, jag tänkte såhär, men alltså hur tänker du att du skulle uppfinna julet då? Nej men då tänker jag så. här: oh, Jag har en stor du... sten här Den vill jag inte att den ska vara här Jag vill ha den 10 meter bort Ja mm. Men jag tar väl och uppfinner hjulet, helt enkelt. För att? Ja, men alltså det har inte varit, min första prototyp hade ju varit liksom, jag fäller några träd, rullar den längs med mig sen så... Men när du säger att du fäller några träd... Alltså, ja, jag, så här, jag har du, funnit du... yxan också, fattar du? Ja. Det yxan den yxan kommer före hjulet? Ja, men det, ja, det gjorde han faktiskt. Det var ju också en prototyp, det var lite mer likt en hammare. <laughs> det är jättesvårt att hugga träd med en hammare. Ja, det, det var därför jag fick göra en ny version. Ja, precis, sen. du fick uppgradera det ja, lite grann. Men vad heter det? Vad jag ska du säga? Jag undrar kära. Ja det, det vore ju väldigt kul att få reda på typ hur reaktionerna var första gången liksom människan såg eld. Alltså när eld inte var så här, svin vanligt. Nej, men det måste ju vara. Typ slog ner en blixt, eller det började brinna, eller någonting. Nej, men det måste, jag tror vi måste ha samma reaktion som vilda djur. Att vi går fram och sen går bort. Nej, men, ja, ja, men det man mamma, vet var är... Djur. Ja, var, var vet jag ja, men de är ju rädda förälder. Kommer Grundade du det här på, på Kjärrikon? Ja, nej det gjorde inte. Men han blev ju också det. Nej, men du vet sånt. Det är ju sånt eh, väldigt Basic. grundläggande att eld, det akta man sig för. Färg är röd. Jävels, ja. Jävelens färg. Ja, det är exakt vad jag tror att uh, Kjärrikon tänkte. <laughs> jävelens oh, nej. färg. Oh nej. <laughs> Passa mig. Mm. ja. Nej men eh, om du eh, det fanns på den tiden så fanns det ju typ jägare och samlare. Mm. Det borde ha funnits någon mer grupp tänker jag Ja. Det borde jägare, ju funnit... samlare. Men det, sen, jo men det fanns ju typ shaman. Vad var de som samlade? De samlade väl också på alltså i fall de fällde en isbjörn. Så kunde de väl samla på lite isbjörnskött. <laughs> alltså vad var, var det? Vad var var, samlarna, var det bara att de samlade ved och träd? Men de samlade väl bär och frukter, tänker jag. Jaha, så det var liksom man fick inte göra både och. <laughs> att, så i fall de var ute och jagade en älg, men så en helt perfekt uh, blåbärsruska så, ah. så sa nej. nej och det där är, är Lasse som. <laughs> och nej, vi måste ropa på Lasse som kan komma här och samla. Nej, men jag tänker att det var jag tror att det var så här att de som var jägare, de kanske kunde samla lite grann. Mm. Men jag tror inte att det var lika lätt för de som var samlare att gå och jäga. Att gå och jäga. Lite ja, grann, sant. eller hur? Ja. Men jag tänker att det måste ju ha funnits, det fanns ju så här säkert några gudendoms personer. Alltså så här shamaner eller heliga personer. Mm. Det beror nog på var man var, men det finns ju något liknande överallt. Det borde ju ha funnits jägare, samlare och kändisar. <laughs> Tänk att det är typ det de var är Justin Bieber <laughs> Kommer ut liksom och Ska ha målat någonting i ansiktet och så här. Ska dra igång en show Baby, <laughs> baby De var tyst med du, du, du är antingen jägare eller samlare Du kan inte stå här och sjunga Svårt att vara normbrytare på den men tiden Men faktiskt, alltså entertainers måste jag funnit alltid Ja men det är det jag menar Men undrar om det var liksom så tydligt då Eller om det kanske var lite mer av en bisyssla men hur länge hade man typ hovnar? Alltså det känns ju konstigt ifall kungen Carly G, hade, <laughs> Carly, så, Carly G hade suttit där och ville ta alltså, in had... bifonen ja, för, för att kasta tomater på honom. När månen. försvann det? Det kanske försvann typ när det kom andra hobbys. Alltså typ läsa böcker. <laughs> och titta så, på... Man, så, så under en stor middag så sa ta in ta in en läskunnig så får han sitta att ett hörn och läsa. Kan vi skratta gott och hans kunskap? Nej, men jag, nej, men jag tänker alltså när, när det inte var... För jag tänker, syftet med att ha typ en narr, det var ju att man var på middag och sen skulle det vara underhållning. Mm. Liksom. Och då skulle någon vara rolig. Men jag tänker... Det var ju... Ja, men jag tänker typ att när man kunde få roliga grejer på annat håll, då kanske det inte fanns så stort behov av att ha en när. Ja, det är sant, det är sant, det är sant. Men det var kanske inte... Alltså, jag mm. tänker... För det måste ju ha varit så att helt precis så var det liksom inte så poppis längre att ha narr. Nej men precis. Och då bara exploderade arbetsmarknaden för alla narrar. <laughs> ja. Så liksom alla de här gick omkring med sådana här hattar med tre, ja, med tre grejer och bjällror och liksom ja. gick runt och försökte hanka sig fram på lite så här mindre gig typ. Stå utanför slaktaffären och så här, dra skämt och hoppas på att någon skulle kanske. Vet du. Eller? Det är, jag tror nog det. Men då ska vi röra oss eh, tillbaka till nutiden. Ja. Nu har vi varit på ett långt irspår från dödsynd till till ja, men... valet då. Ja, valet skulle vi prata om. Röstade du? Ja, absolut. Ja, med. Vad tyckte uh, du om valvakan? Jag kollar bara på, jag kollade på lite. Du kollar ja, på det lite? Var, nej, jag kollade på lite, men det var jag satt och lag. Jag var i Ecuador och det var mm. ensam också. för Jag hade kommit tillbaka från Växjö mm. Fredrik var i Linköpning och det var ingen annan i kollaren så jag hade det på i bakgrunden. Och jag, sa så, det, jag tyckte jag var jävligt för det var där så, när han var på Sverigedemokraternas sån här. Vad var ja. det här? han precis varit hos, jag vet inte om det var precis hos FI eller någonting. Ja, där det var alltså och sen, var så, så, snack, Ja men sånt där. Och sen så kom hon till Sverigedemokraterna och så sa hon. Men vad tycker ni om uh, feminist? Så var det en tjej. Hon, ha, hon, nu ska man inte vara sådär, men hon verkar inte ha alla hundsen hemma. Hon bara... Ja, jag tycker det är viktigt med feminist. Framförallt att, att det är bra för killarna. <laughs> alltså det var verkligen så här. Jag kallar mig feminist, men man får inte glömma att det ska vara bra för killar. Så bara, ja. Ja, men det, det är ju ganska bra för killar. Det, ja, och alltså, men framförallt så är det ju konstigt att ta upp det. Ja. Man ska inte glömma bort killarna. Nej, och hon är väl också den enda Sverigedemokratern kämpar, som är tjej i toppen. liksom. Det är jättebra att ni kämpar för kvinnors rättigheter. Men glöm inte männen. <laughs> för de blir så ledsna då ja alltså, känna sig men alltså, men det. Men överlag jag, jag, så jag, tycker jag att valvakaren var skitdålig Det är så Ja, det var ju väldigt deppigt Men alltså, en sak som var väldigt rolig De, de besökte ju olika partiers valvakor Ja, ja men valen på alla var mm, okay, Ja, okej ähm, Och så Det var väldigt kul För att så här, de satte Det var någon liksom där, som satte rubriker Typ så här, citat liksom, från någon som hade mm. pratat eller liksom så här lite det som hände just nu mm. Och det gick ju inte så bra för Moderaterna Nej, i det här alltså, nej precis Det gick, gick väl men de var väldigt väldigt ändå dåligt bara dåligt. fick de tre mandat typ. Ja, precis, men det var ju, de gjorde ju sitt sämsta i ja, någonsin precis. liksom Men det var väldigt kul för då var det Så, här, så klippte de, det var väldigt kul, de klippte först i FI där det var så här Årets fest, alla mm. skrek och var hur glada som helst klippte till Miljöpartiet där det bara alltså där var det bara dans och disco och för, alltså folk som uppträdde de alltså miljöpartisterna de bara bara ja, men festade. De sa det sätter en dansen Södna Gustaf Fredolin dansade. Ja, han körde klassiska springklurn. Ja, alltså, alltså men det var så kul och sen klippte de till Moderaterna där det var så typ mm. helt knäppt folk, som... folk stod bara stilla och typ stirrade på varandra och texten som mm. kommer det upp i så här, inom citattecken stel stämning på Moderaternas Svalak. <laughs> Ja, så alltså, här Och det var så kul. Alltså, så, men har du sett klippet på när Carl Bildt åker ner med stolen? Nej, jag är så att det stod på oh, det på Aftonbladet. Det var så att eh, då han, sitter han bakom någon slags panel. Han, ja, men det, det är någon det är någon panel som ska prata någonting mm. och eh, det var typ Aftonbladet på någon redan, ja, någonting ja. nå någon skulle spela in Och sen så helt plötsligt och Carl Bildt sitter på en sån här kontorsstol. Mm. Alltså och en datorstol liksom Ja men precis, som mm. man kan höja och sänka Och sen helt plötsligt så sjunk, alltså så sänks liksom den stolen Så han bara försvinner ner Bakom bordet Och ser så här förvirrad och var, liksom är det, stressad Sitter han själv och trycker den? Eller är det bara att den sjunker? Nej den bara sjunker ner Och det, han liksom börjar titta sig om och bara vad är det som händer Och det ser så extremt roligt ut För till slut så är han liksom Så att han bara precis har <laughs> hakan ovanför bordet nästan uh, Och det är en sån Det, det blir nästan som Alltså det är så billig humor, ja, men, men alltså det är så kul. Alltså jag tittade på klippet fyra gånger och skrattade det mm. gott. Men där tycker jag ändå, alltså vissa, jag är ju inte högerpolitiskt aktiv. Nej men jag tycker inte, jag håller inte på höger liksom. Nej. Men det finns ju ändå vissa, Han även om han har gjort massa skit. Så han är han mm. ändå en, en politiker som jag kan uppskatta. Jag kan också, såna, alltså, alltså samma som... Ja. Men typ Göran Persson mm. Jag tyckte väl inte heller han var helt vettig alltid, men. men han är också en politiker som jag kan uppskatta För de, är ju, alltså de har ja. ju ändå nått det där lilla extra Som jag ja, gillar hos politiker te, Sen tänker jag också säga, jag är ju inte heller höger Men jag tänker att det finns ju vissa alltså, sen, Ibland kan jag känna också så här: Ja men vi tycker olika men jag kan ändå respektera så här att de Typ gör ja. ett bra jobb Eller liksom ja, ja. på den här sidan, ja. förstår du vad jag menar så här, Men jag håller inte med vad de säger men, Och jag precis. tycker inte att man borde göra så Nej. Men jag har ju en så här. Alltså, liksom. Det tycker jag är ofta. Det tror jag är lite av ett problem. Just med Sverigemokraterna. Mm. Alltså, som sagt, jag tycker den politiken, är alltså, för idiotiska allting. Mm. Men jag tror inte jag vet inte. Jag vet inte hur mycket man tjänar. För det är mycket sånt där som delas, mm. alltså mm. idiotiska saker som mm. de säger. Jag tycker det är, det är roligt för det är så himla mm. tröga och dumma saker de säger. Men jag vet inte om man tjänar på men... att. För det blir ju lite den här alltså, vi mot dem-grejen ändå ja, ju. Här ja, står vi som är smarta och där är de som är så träga ja, som precis, inte kan bättre. Som inte fattar någonting. Men det jag, tänk, jag tycker också att det där är väldigt dubbelt. Um, det, alltså jag håller med. Jag, ty, jag tycker det är klart att så här, det är alltid bättre att diskutera. Men problemet blir ju att så här, jag tror att liksom, jag har inga vänner som jag känner som röstar på Sverigedemokraterna. Alltså jag har ingen i mitt kontaktnät som, som sympatiserar med dem. Och ja, det, och det jag, jag, gör jag också hemma, och, det, vet jag inte, såklart. Och, och det gör ju eller så här, vad jag vet om Nej. och det gör ju också att så här, jag möter ju inte de människorna liksom, som har de åsikterna eller som tycker att det känns rimligt att rösta på Sverige och, och då är det så här jag, jag kan ju sitta och liksom dela en massa klipp på sitt och säga att de är så dåliga. Men det som egentligen skulle behövas är ju att kanske prata med människor som faktiskt tycker mm. att det är rimligt att rösta på dem och föra en diskussion så här, men varför? Precis, men förstår men där vad tycker man, Lisa, jag här det är, känner, det, är. Alltså det, det är också en fördom men jag känner ju inte att, att sådana är så softa folk, alltså folk som jag vill hänga med, så jag kommer inte aktivt söka upp nej, Sverigedemokrater och sen Stämmer bra, men jag tänker till exempel så här, om man är på jobbet nej. eller om man hör någon säga någonting, att så här, det kan ju vara bättre liksom att, att försöka alltså, för Ja men där det är, kan man ju ta absolut. den när man faktiskt träffar dem så, ja. då tycker jag också man ska, man bör ta och, det men däremot så tänker jag, alltså den här kampanjen som har varit, alltså jag tycker så här, den här kampanjen som har varit, vänd ryggen mot, vet du mm, vad det är? Ja, att man ska fota sig själv med ryggen mot, åka sådana antal. Ja, precis. Eller typ, när, på han, ja, inte egentligen, ja, alltså bara egentligen att gå till någonstans där Sverigedemokraterna håller ett möte och sen ställa sig med ryggen mot mm. och inte göra någonting. Det är ju grundtanken mm. för att visa så här, den här politiken är inte okej. Okay. Mm. Um, alltså jag kan tycka att det är en bra sak att göra så, oh, jag vet om inte. man inte stör deras möte. Alltså om, om protesten ligger i att jag går dit och visar mitt missnöje. Mm. Men sen tycker jag, att, för det, jag tycker att det blir problematiskt, för de är ju ett polit, partipolitiskt... Liksom, alltså de har ju mandat att verka i vår riksdag. Mm. Liksom. Uh, och så här, och vi, vi, du och jag kanske inte tycker om det, Nej. men det finns andra personer som röstar på dem och som nyttjar liksom sin demokratiska rättighet till att de ska vara där. Ja. Sen tycker jag att det kan vara viktigt att protestera och visa så här, jag håller inte med om den här politiken. Och framförallt... Men jag vet inte vad, allt, det, vad, det gör, vad gör det för, som är positivt man står med ryggen mot. Jag nej, fattar ja, ju själva gesten, men jag tror inte det gör så mycket i långa loppet, mer än att man har visat att okay, jag står inte mm, för detta, mm. jag tror men leder att det, det till en förbättring. Eller? Jag tänker att en sak som, är, som kan vara viktigt med det, som mm. jag tror att många kanske glömmer bort, det handlar ju också om att så här, vilka är det som drabbas av den här politiken? Vilka är det som drabbas av SDs politik Och då genom att gå dit och ställa sig Med ryggen mot så sympatiserar vi Då visar ju jag mm, att jag andra. står upp ja. För de människorna ja, Och sant. att jag aktivt visar att så här, Jag tycker inte att det här är okej okay, liksom. Och det är den saken jag kan tycka är viktig. Ja, att, det det finns, det att för andra människors skull så kan, måste ju jag ändå ta mitt ansvar och visa att jag inte är för det här. Liksom. Mm. Sen så finns det ändå, nu har jag nyss sagt att man inte ska göra skoj av Sverigedemokraterna, men den där grejen som jag tror det var Frey Larsson i en slagsmålsklon och förson, som mm. gjorde det där innan de var i Ronneby tror jag, i Blekinge. Ja. Den här drönaren med en pizzabit som hängde ner. Jag vet inte har du det missat är. detta? Ja, jag har hört det här i periferin men jag vet inte. Det, det tyckte jag var frukt på det var också. Varje, men kan, väldigt kan du inte berätta det? Då var det att när han stod i Blekinge, jag tror det var i Ronneby. Mm. Jag hade en sån här tal mm, eller allt. sånt. Och sen så <laughs> är det någon som har tagit en pizzaslice. En margarita-pizza tror jag, mm. det är väl tomatost, vi ja, kan hitta den på en närmsta, p Sen så har de hängt den, äh, i en, ja, hängt den i typ en fisklina eller sån här krok. Och sen satt det i en sån här radiostyrd helikopter eller drönare. <skratt> och sen så har de flygit under talet, han flyget så här och haft den. Den har liksom bara varit ovanför uh, Jimmy Åkesson två meter upp. Så detta är också en sån gest som inte <skratt> betyder någon beting. Och det är, inte, det är inte skadligt, ingen kan ju skadas av det. Men det är bara väldigt Men det tar kul. ju fokus och det blir liksom komiskt när han säger och det inte... Jag tycker att invandrare är dåligt. Nej, men och så, det... så hänger han ja, en pizzabits <laughs> två meter av från honom. Det är ju väldigt, väldigt dåligt. Det är, är också väldigt kul, jag vet inte riktigt vad det gör. Nej, jag <laughs> vet du, inte heller vad det gör. jag tror gör. inte det är negativt i alla fall. Men det får en ju att skratta. Ja. Och jag menar, är det skratt, vad är det de brukar säga? Ett gott skratt för länge livet. exakt, ja. De visar sig det. Mm. Nej, ska vi? Jag tycker att alla ni som röstar SD, sluta upp med det och tänk vidare lite. Ja, tänk lite vad det gör. Är det vi två nu som får folk att sluta rösta på SD? Vi, jag tror inte vi, du ska sätta oss på den höga hästen. Succespodden slår till igen. Vi har tidigare fått. Vänner folk som att, hänger med varandra, ja. räddade Sverige. Ja. Ja. Det kanske inte blir så. Nej, det tror inte. Jag Men varandra. jag tycker att man kan fundera på. Varför, varför det är så farligt med att människor kommer hit? Och alltså, den största grejen är så här, många som jag upplever, som jag läst, liksom, folk har skrivit och så Är ju så här Ja, ah, nej men det är ingen som vill diskutera invandringspolitiken, så här. Invandringspolitik och, så här de problemen som kan uppstå uh, Och det är så här, jag kan förstå att folk tycker så Jag tycker inte det stämmer riktigt Men jag tycker att hela diskussionen kring invandringen den mm. börjar ju på fel premisser alltså det är fel problemformulering från början SDs problemformulering är ju så här: det är ett problem alltså det är problem med invandringspolitiken för att det kommer för många hit och jag vill istället säga så här: det kan gärna komma många hit problemet är att vi kanske inte har tillräckligt bra system för att få det att funka och då ska diskussionen handla om hur kan vi bygga bra system mm. inte att mindre människor ska komma hit Nej. Förstår du att det blir en skillnad De ja. tycker så här, mindre människor ska komma hit, vi ska ut och EU, vi ska sluta, vi ska sluta vårt land liksom. Och det tycker inte jag. Jag tycker det verkar dumt. Nej, och sen vet jag det är igen, inte alltså, det, är det som Sverige. också så jävla runt för jag vet för lite om alltså jag har inte läst deras uh, partiprogram mm. eller någonting. Mm. Jag vet ju att jag inte sympatier med det jag har uppfattat från deras tal och sånt där att jag inte alls håller men sen samtidigt Ja. Jag kan inte stå och säga några siffror för det har jag har ingen aning om. Nej men siffror, det kan inte jag heller säga heller. Nej, så och jag blir så jag... osäker när jag ska yttra mig för att jag vet ju bara, det är ju bara en magkänsla och jag tycker ja. att det ni sysslar med är fel. Ja. Men sen kan inte jag säga nej. någonting egentligen för jag är för dåligt pålast. Men den magkänslan ni behöver ju, den är väl bra eller? Ja, det, det vet jag. Eller det, det får jag <skratt> väl hoppas att <skratt> det på sin magkänsla. Ja, den där vet jag att jag står in, alltså, inte på för det. Alltså förutom att, sånt. nej men man ska nog alltid lita på magen. Ja, det är, men det är ju dumt det är kanske, alla de 10% procenten som ja, de gör också. Ja, det är sant. Mm, det man ska leta på magkänslan, ifall, men ibland kan det kännas konstigt i magen också. Ja, men då ska man väl lita på den känslan? Att nej, men inte konstigt. ifall det är sånt här, oh, det, det kurrar lite här åt SD. Då ska man tänka så här, <laughs> nej jag ska nu ta lite, vad heter det? magnesium jag vet inte, vad heter ja, Är det magnesium Det kan det vara. Sånt som är på påse. Mm. Samarin tänkte jag på. Mm. Det ska man nu ta och sen så, äh, ja. Jag tar och röstar på något annat ställe. Något kan som vi... är lite mer mänskligt. – Ska vi lämna politiken, eller? – Ja, gärna för mig. Jättegärna. Jag blir så obekväm när jag pratar sånt. – jag blir bekväm? – Nej, det blir inte jag. – Men um, vad ska du göra i sommar? Det kan vi prata om. – Jag ska jobba och jobba och jobba. – På? – Elva veckor. Äh, heter... Gullbeis Kai. Gullbeis Kai nej, guldbajs. Um, – Eller hur heter? – Guldbajs kaj? – Guldbajs Nej, det är ett kontorsmaterialslager. – ett... Ska vi prata lite om kändisar? Ja, – ja, Jo, där gillar jag att prata. Uh. Har du hört det här riktigt mycket. om att, eh, att Jay-Z och Beyoncé ska skiljas? Nej, jag bryr mig inte så mycket om det. Men du sa ju precis att du önskar prata om tjänst. Nej, jag vet inte. Jag är inte. Jag tycker vissa kändes är roliga att prata om. För då var det tiden så att eh, De måste ju vara ett av de kändaste paren där båda två är väldigt, väldigt kända. Mm. Och lever. Vet du vad Beyoncé <laughs> kallade Jay-Z när han sprang naken genom en affär? Nej, sälla berätta. Crazy. Tack. Tack för det. Ja. Då slutar vet vi den här vet då hur... <laughs> <laughs> Vet du vad hon kallade honom Tillbaka? Nej Vet du vad hon kallade honom Innan de var gifta? Nej <laughs> Det var bättre Nej, jag ja, blir... kanske inte hann honom vad, vad är dina tankar kring detta? Uh, nej, men för Ska vi in och rädda så... deras äktenskap? Mm, tydligen så var det så att uh, Beyoncé har haft datumet När de gifte sig Tatuerat på ringfingret, liksom. Uh -huh. Men nu har, hon, nu har hon tagit bort den tatueringen. What? What? Det vet jag också konstigt att jag har ändå något slags kändisgossip. <laughs> men jag vet, Johnny Depp var ju tillsammans, eller gift, eller någonting med Winona Ryder innan. Ja, det var länge sedan. ja men så hade han ju uh, tatueringen... Uh, heter Winona. Wynonna Wynonna. Winona, Winona, Winona, Winona, Wynona. Wynona. Vi känner henne. Wynona. Nej, men i alla fall han ändrade. Vi han hade Winona. Winona. Uh, Nej, men det hade han Winona Forever uh, taterat. Och sen I så ändrade par... han. Nej, men någonstans. Ja. Skinkan kanske, jag vet ja, inte. Men... Sen så ändrade det till Wino Forever. Alltså en vinedrink. Mm. Det var min kuriosa. Det var nog det djupaste kändisgossipet jag hade. Ja, men alltså... Jag vet inte, det är, inte så, det är ju... Mm. Jag vet inte. Känner du någon kändis? Nej. Känner du någon kändis? Eller det på hur man definierar kändis. Tänker jag. Ja, men... Sånt. Kändis. Känd från tv. Känd från lokalradio. Jag har <laughs> inte så stora krav. Nej, inte, inte någon så jag kan komma på. Är du? Nej. Vad sjukt att vara kändis, tänker jag. Ja, framförallt sådana där som... Alltså, blir kända över en natt. En mm. sånt där. Typ. Ja, men vad kan Estelle. man säga? <laughs> ja, hon var väl lite, men... Vad heter den andra? Baby Bell. Är inte den. Ja, det bra. Mm. Nej, hon heter. Heter hon inte Typ? Leona. Le eller något sånt. Leonore? Leonore? Det låter som en sjunkande båt tycker jag. Tycker du det? Ja, typ. Ja. Leonore. <laughs> ja. Leonore, Leonore gick under i natt Ja, det låter som ett skepp, men istället låter också som en båt. Estell låter som en öl, tycker jag. Ja, men det stämmer mycket bra. Det är... Men det är ju kanske för att du tänker på Estrella. Nej, det är, Estrella. Chips. det är chips. Fast det finns en öl som heter det också. Ja. Ja, det gör det. Ja, det är den med röd etikett. Exakt, och en stjärna i bakgrunden. Mm. Det är inte den jag tänker på. Nej, det är den. Jag men varit. det heter Estrella. Jag tänker, eller Estrella, men... Uh, ja. Nu känns det som att vi är väldigt löst på innehåll det inte. Nu det, Innan var det för djupt när det var politik Nu uh. är det väldigt mycket på ytan Ja men jag tänker att jag kan kolla The News uh, Ja, ska vi scanna av oss på idrottsarenor Ja alltså streakers Vad är det? Är det, Så det sådana som är Strikade. Strejkare, eller alltså, man säger som springer i nakna uh. Oftast halvtjocka män Ja varför är det alltid det? Ja, det är väl de... Jag vet inte. De kanske behöver det Varför här. Varför är det aldrig halshocka kvinnor? Ja, det är väl återigen... Eller patriarkatet. <laughs> Damn you patriarchy. Patriarkatet. Patriarkacki. Kacki. Kackibixor. Vad händer med dem? Ja, de, de kommer tillbaka nu när det är sommar, tror jag. Men är kackibixor... Är kaki. Kaki. Inte kaki. Kaki. inte kaki. Kaki. Kaki. Vet du, vad heter den där låten som Pharrell Williams gjort som jag känner? Happy. Jag vet ja, hur <laughs> Om uh, Weird Al Jankovic hade du inte gjort en på den, så hade du ju kallat den för crappy. Ja, vi stannade om det. Nu har, nu så har vi höjt... Uh, nu har vi verkligen haft. Men alltså, vi har spelat in i 42 minuter. Ja, men vi, vi har ännu inte kommit in. Vi måste komma in på något vettigt. Okej, okay. jag ska kolla på min lista. Vi kanske mm. klipper bort det här. Ja, Gud, jag kommer klippa mycket. Uh, här har jag skrivit sparkcyklar. frågetecken, frågetecken, frågetecken. Så många oanade arbetsplatser som har välsignats med dem, sjukhus, flygplatser, det är ju så. Ja det är bra, det är faktiskt bra. Alltså vad, vad härligt att få, alltså, jag. har du fått åka spark här på sjukhuset någon gång? Nej det har jag inte gjort men, det, men jag har velat. Jag har varit nära på att skäla en några mm. gånger för de brukar stå olåsta ibland. Men tycker inte du också att det, det, det är lite de coola? Som har spark <laughs> jo, det, det är som när man gick på lågstadiet Då var de coola som har sparkcykeln ja. När man jobbar på sjukhus så är det också de coola Ja det är liksom de som, så här, som ja, är så där, Läkare som ska någonstans De, de, de riktigt, där, riktigt ja, de där snabba AT-läkarna ja, eller specialistläkarna mm. De kommer där Och vi, och vi bara flyger, flyger Ring ring Ska jag rädda en person Exakt. Vi så de kommer med för, en sån här liten Exakt ja. Eller så har de en liten korg på sparken när de lägger lurtslådorna i. Ja. Men det är ju roligt för det är ju, en väldigt, det är ju ett väldigt fånigt transportmedel. Men ändå bra ja. alltså det är ju. Bra, men fånigt. Det går snabbt. Det går snabbt. Det är ju bättre, alltså egentligen smidigare än skate. Ja, alltså, oh, här är roliga grej. jag kommer på att prata om rullande fordon. Min goda vän Kajsars pappa. Han, han är alltså ganska sån... Ingenjör, ja. jobbar från något universitet någonstans som jag inte var. Men det han gör är att han har, åker inlines Upp in på sitt kontor och så Så nu har de fått sätta upp, här uppe på upp så inga inlines <laughs> Bara för att han har åkt från hissen ut till sitt kontor med inlines Men varför kan han inte få göra det? Ja frågar jag inte mig Men inlines, det tycker jag också är tantigt. Jag kommer inte ihåg det inte, Jag tror alla jag har åkt inlines Jag här med fyra hjul Jag har väl inlines också, men ja, sådana parallell rullskridskor ja. Men alltså jag vet inte, det finns någonting med inline som gör att jag tycker att det är väldigt töntigt. Ja. Alltså det är lite för corny. Man ser lite för uh, Men det känns ju väldigt så där uh, sunset stripaktigt eller ett sånt där vakare uh, längs ja, med en det i gången. Ja men alltså jag tycker att det är bara det är liksom det är, det är också jag, jag tror att det är det här att det känns bara min bild av liksom rull, eller inline mm. det är typ att jag ser en så här kostymgubbe som har hjälm och handledsskydd och åker på inlines och ska mm. vara lite street Och det känns liksom eh, Det känns som att street cred det får man inte genom att åka inlines nej. på en platt mark liksom. nej, det, det, det krävs inte. lite lite mer för att så här, uh, man Alltså att var en, en, en lite streetig sak, nej men när jag var mm -hmm. Jag vet inte när det var men det var nu i våras, nej kanske när jag var hemma i påsk då. Så när jag skulle tillbaka så åker man alltid inom Hässleholm, där station som tar tåget ut till Linköping därifrån. Där kom det en, en person, till synes också, som kom liksom uniform eller något slags kavajaktigt. Mm. Och hade med sig en påse med två stora brödlimper i, och sådana runda ja. bröd, liksom sådana rustika. Ja. Ja, kan man väl ha, men sen så tog han upp den ena och började slänga, alltså bryta av biten och slänga på spåret. här I farten? Vad? Nej, nej, alltså han stod på stationen. Jaha. på par eller på, på, nej, på och, och tar och slänger brödbitar på ganska stora sådana här. Men på var... spåret och men då blev jag... alla men jag vet inte det såg ut som han visste vad han gjorde. Fast så så himla säker ut att jag tänkte så här Ja, det, det har ju någon funktion. Sen åtan lite från brödet så här: Nanga, så släng ner det. Alltså, så han liksom gröpt ut och inifrån och ut och slängde saker på spåret. Men alltså, det här är ju så jävligt. Ja, det är jättekul. För han hade, han hade ju två, så när han var färdig med den där gärna. Då gjorde ja. han samma sak med den andra. Ja, en fars kan jag satte sig. Och då tänkte du, jag fortfarande här. Något har han ju gjort. Det här, som är vettigt. Men sen efter han har suttit ett tag. Då går upp, tar den sista brödkakan Börjar äta det såhär Och slänger ner bitar på tarongen Sen alltså, så kom är... mitt tåg Och jag vet inte, för det var varit sånt där från början tror jag, Det var mest jag som var utmärkt Och sen att alla står så här. Jag vet inte riktigt vad man ska säga Det kan och inte den, vara ett brott att slänga bröd på ett och det, och det, det där också Eller när kanske. det blir en sån här härlig stelstämning Liksom med främmande människor Och man ja. känner så här: är det någon som borde säga något? Nej men om, vad skulle jag säga? Så, varför slänger du bröd på spåret? Så, så här, så här, men jag, jag vill det då ah. hade jag tänkt såhär, okay, så här, faktiskt. Okej. Men jag tänker typ För det kan ju inte göra alltså, det kan inte jag tillräckligt mycket För att det ska ett tåg ska spåra ur så nej, det kan inte nej, vara så nej, farligt. Men jag liksom. tänker typ så här, försökte han gillar en fälla för fåglar? <laughs> ja, Eller smådjur? Vad det så här? eller hatar han eh, innehållet i bröd? Han kanske bara gillar själva kanten, skorpan typ. Ja, för den ja, den vet jag men inte alltså, Men det så är väldigt var. lustigt så här, hur mycket man kan komma undan med om man bara ser det väldigt seriös. Nej men så, alltså det alltså, det, var, det är också är min fördom, men jag tänkte alltså hade han varit sån där riktig riktigt, riktigt lodisk klädd. Ja, men precis, hade han sett liksom ut och stått mm. och kattat bröd. Man, på man, då men man hade ju bara okej. Okay, man var ju ändå liksom en blandning, alltså inte ut som en toppmäklare i New York liksom, <laughs> men det var ju ändå liksom ja, finklädd och någon slags han hade kläder i alla fall. Ja, på överdelen liksom. Han var helt naken ner till. Nej. <laughs> det var Kallianka. kör en klassisk kalanken. Ja oh, det, det är ju väldigt konstigt. Ja, men det, det är ju en riktigt gammal spaning. Ja. Så den tänker jag inte Att ta upp. Att, att han, nej men det finns många sådana gamla spaningar. Att kalanka, att de äter kalkon till Thanksgiving mm. och sånt. Mm. Det är också konstigt. En av hans bästa kompis. Nej, inte det bästa men mortengås i den kalkon, tänkte jag säga. Det, det är riktigt otrevligt. Men vad är mortengås med bjuden på den här kalla sättet? Det är det som man brukar göra. Ja, säga... det vet jag faktiskt inte. Gåsa med det. Men alltså, det... jag väl gås i skåne, eller hur? Ja, det gör vi. Fan och fram. Gås och svart Men det där med svart det är blod, eller Ja, Ja. <laughs> men det är så konstigt svart soppa. För det, dels så har du den här blodsoppan. Det är grisblod och lite grejer Men vänta, då? Svartsoppa och blodsoppa Det är ju två olika saker Nej, nah, det vet jag inte Båda innehåller blod, tror jag mm. Men det, alltså, jag kan väl tänka mig att det är samma sak -ish. Men i den här svartsoppan då Där har du även leverkorv mm. Och sen äppelmos Det är de som är riktigt bra soppa Med alltså, korv ja, och ja. Är det gott eller? Jag tyckte det var helt okej Jag, åt, jag smakade lite sånt där när jag var yngre Jag tycker ja, det är, alltså... är riktigt fruktansvärt Nej, alltså... det är väl helt okej alltså Ändå. Hur smakar gås då? Gås är lite som Tänk Tänkte en fin kyckling. Lite tråkigare än det. Men lite bättre än en trådig kyckling. Ganska bra beskrivet. Ja, men lite lite sämre än en god kyckling. Men bättre än en äcklig kyckling. Ja, men det är ganska tårt. Liksom. Ja. Jag har liksom ingen mer att ta upp. Nej, men vi måste ju ha något bättre. Alltså, vad ska du göra i sommar då? Där har du något att prata om. Jag ska jobba på kollo Och sen ska jag jobba på sjukhuset. Fan var Lacho. Där kan vi prata om allt. Men vi behöver kanske inte prata så mycket. Nej, alltså, vi får se hur det blir med den här podden samtidigt. Det är ganska spartalskt. Men är det inte det som är skärmen också? Nej, det är det. Men också tänker jag att i höst, då kommer jag ju inte ha lika mycket att göra. Nej, jag kommer ju ha ganska mycket att göra i höst. Ja. Men... Eventuellt kommer jag faktiskt starta en sidopodd också. Men, jag har tänkt på. Fan... Nej, men det har ingenting med detta att göra. Men det tycker jag är ändå kul. För jag har tänkt så här. Du vet varvet, som vi redan har pratat om en gång. Fast med folk bara Men det har jag redan tänkt. Ja, nej det kan, så kan du inte säga. Jag har säg, redan Om du sitter med det. på typ Dragon's Nest. Om någon <laughs> kommer har en sån här med en uppfinning. <laughs> uppfinning. Jag har den här uppfinningen som ska bota cancer. Så säger jag, det har jag redan tänkt på. Men jag har faktiskt redan tänkt på det. Ja men, men det har väl nej... jag också. Jag kan få tänka på det längre. Ja men jag, jag menar inte att jag ska stå en idé och genomföra den. Jag menar bara att... Det är till att det är en bra idé. Exakt. Men jag tycker också att vi borde ha ett sånt här var, Varva upp varandra Ja det borde vi göra Men jag tycker också att vi vadå, Vi måste ju fortsätta med vår podd Ja det också Jag är jag jag jag slut ner. med det, nu Försöker du göra slut med mig Nej jag tycker det men som sagt Jag tror men det kommer där, hända mycket på poddfodden Eller så kommer det inte göra det Men Vad jag, vet jag, jag? jag tycker att vi ska plocka upp varann Ja, Att vi gör in lite folk. Ja exakt Och jag ja. har redan sagt till dig att din, din uppgift är att bjuda in nästa person Jag vet men jag är så dålig på sånt här Mm. Och det är också därför nej, vi är har inte har dåliga. Det är nog. dålig. Jag kommer aldrig riktigt till skott. Nej. Du var en väldigt lång startsträcka. Du i kanske i skulle nej, behöva ha varit in Eller en spark. En spark. Eller en, när vi var. Nu i, nu, nu vaknar på det inte liv, ja. När jag var i Ekfron. För det var ändå ganska sånt ganska finområde. Mm. Där vi bodde. Så var det, eller inte just där vi borde Vi bodde i en studentgård som var ganska schabbig. Men bredvid. Mm. Vi liksom såg gräddhyllan. Där så alltså kom bara det. Jag alltså, tittade det, ut i en offentlighet och tänkte: Ha ja. in en barn på Ja, men där var det alltså unga på riktigt. De hade liksom. Vad heter sådana? Sådana man tippar fram sig på. Segways. Segways. Kör det där med sina sånt här. Har jag åkt någon gång? Va? Nej, Nej. Jag, det tycker jag är för tramsigt. Ja, det är ju riktigt, riktigt bra. Men jag åkte dit riktigt såna, såna riktiga överklassunger och och så så jag en sån här twisterglas. Ska vi hem och kolla på Topmodel? Nej, men, ja Ska jag ta upp i mina tankar? Men Jag tänker att min inbördeslista, alltså min e lista på täntiga so saker att åka på, 1. Mm. mm. Det. Är... Det finns ju många två tröntgar. två inlines treas spark en politit ja men ja ja jag har inget bättre att komma med direkt så här. <laughs> men, <laughs> Nej, men jag tänker så här, spark ja, ja det är också det är lite nice men det är också ganska tänktit det finns ju sån här ligcyklar ja de ok det jag bumpar upp dem lite jag. men det vet jag inte för alltså jag tror många okay, spark tror... som bubblar då Ja, den är bra. Men alltså sådana liggscyklar. Jag tror, från början tror jag de är inte det för folk som är lite rörelsehindrar och sånt. Ja, men... För då fattar jag ju ett syfte, men alltså, annars ser det, det ser ju jävligt lökigt ut. Ja, visst. Alltså, det och det är så här... också såna... men det... Inte sitta? Nej, Men det är också finklädda Ja. Fräsar alltså, män som jag sett på sånt. Men varför är det alltid så att liksom, oklara män i kostymer måste ha konstiga sätt att ta sig fram. Ja. Och då ben, ja. det funkar inte Nej. för dig. eller Nej. Det, är liksom, det är lite för min ja, Ben kommer till liksom mitt, mitt världen Ja, men alltså bara. För det är de som åker inla, det är de som åker spark, och det är de som säg och det är de som åker liggcykel ja. Det är riktigt så här. du är lite för fin för att använda dina egna fötter. Ja. Du som sitter på kontor. Ja, men faktiskt. Dåligt. Med de orden avslutar vi Arkivsamtal. Nej, jag har lyssnat mycket på arkivssamtal. Men det var väl det hela, ja, men egentligen. Vi, ja, precis. Men vi tar och plockar upp det här i höst då. Ja, det gör vi. Det blir, det, då får vi samla på oss mycket och snacka om i sommar. Det ska vi göra. Men du ska inte vara här på hela sommaren? Nej, jag hyr ut min lägenhet. När jättegångt. kommer du tillbaka uh, Till Svartan, så det är precis i slutet av augusti. Ja, jag jobbar fram till veckat 30. Men då, då ger jag dig ett uppdrag Och det uppdraget där. Jag har ju gjort en sån här konstruktion Det har du inte märkt under tiden som vi har spelat in på Att jag kan luta mig så här Utan anstänga mig Elias så alltså på sin skjorta som han har alltså trätt ner över själva oh stolsryggen så att han nu sitter fast i stålen. För då kan jag sitta och luta mig fram så här utan att jag liksom Men är inte du rädd att skjortan ska gå sönder? Ja, men det ser ut för inte... det för magen kommer ju ut här mellan springarna fram till. Ja precis, det putar ut lite i magen där. Ja. Yeah. Eh, tack för oss! Tack för oss! Hej då kompenser! La la, la, la. Ping.